Och nu mina damer och herrar, nu kommer jag med min verkligt fine erbjutande. Vem bland er vågar upptage en brottningskamp med starke Adolf? Vem vågar förseka besegra världens starkaste man? 100 kronor upptalas till den som kan besegra starke Adolf. 100 kronor betänkt er mina damer och herrar, var så goda, vem träder fram? Ingen trädde fram. Vad sa han? Frågade Pippi. Och varför talar han arabiska? Han sa att den som kan klo den där stora korn ska få hundra kronor, sa Tommy. Det kan jag, sa Pippi. Men jag tycker det är synd att klo honom för han ser snäll ut. Nej, men det kan du väl ändå inte, sa Annika. Det är ju världens starkaste kar. Kar, ja, sa Pippi, men jag är världens starkaste flicka, betänkte jag under tiden höll starka Adolf på mig att lyfta stora järnklot och böja tjocka järnstänger på mitten för att visa hur starka han var. "Nå min härskapp", skrik cirkusdirektören. "Är det verkligen ingen som mänskupp förtjänar 100 kr? Ska jag verkligen vara tvungen att behålla den för mig själv", sa han och viftade med 100-läpen. "Nej, det tycker jag verkligen inte", sa Pippi och kläde över barriären in på manegen. Cirkusdirektören blev alldeles vild när han fick se henne. Gå! Försvinn! Jag kan väl inte se dig i västern! Varför ska du jämt vara så ovänlig, sa Pippi förebrående. Jag vill ju bara slåss med starka Adolf. Det här är ingen plats för skämtsamheter, sa cirkusdirektören. Gå bort innan starka Adolf kan höra din ond försämthet. Men Pippi gick rakt förbi cirkusdirektören och fram till starka Adolf. Hon tog tag i hans stora hand och skakade den hjärtligt. Nå, ska vi tampas ett slag, du och jag, sa hon. Starke Adolf tittade på henne och begrep ingenting. Om en minut sätter jag igång, sa Pippi. Och det gjorde hon. Hon tog ett ordentligt livtag på Starke Adolf och innan någon visste hur det hade gått till hade hon lagt honom på mattan. Starke Adolf rusade upp. Alldeles röj ansiktet. Heja pippi skrek Tommy och Annika. Det hörde alla människorna i cirkusen. Och då skrek de heja pippi. Det också. Cirkusdirektören satt på barriären och vred sina händer. Han var arg. Men starka Adolf var ändå argare. Han hade hela sitt liv inte varit med om någonting så förfärligt. Och nu skulle han minns han visa den där röjhåriga flickan vad stark Adolf egentligen var för en kar. Han rusade på henne och tog ett livtag. Men Pippi stod fast som en klippa. Bättre kan du, sa hon för att muntra upp honom. Men så bände hon sig lös ur hans skrepp och om ett ögonblick låg stärka Adolf på mattan igen. Pippi stod bredvid och väntade. Hon behövde inte vänta länge. Med ett vrål reste han sig och stormade emot henne. Diddligbom och piddligdej, sa Pippi. Alla män i föra cirkusens stampade med fötterna och kastade sina mestr upp i taket och skrek heja Pippi. När starka Adolf för tredje gången kom rusande, lyfte Pippi honom högt i vädret och bar honom med raka ärmar runt i manegen. Där låg hon honom om igen på mattan och höll honom fast där. Ja, ah, nu Lillgubben tycker jag inte Ubrius om det här längre, så on roligare än så här blir det i alla fall inte. Pippi segrare, Pippi segrare skrek alla män i cirkusen. Starke Adolf slänkte ut det fortast han kunde och cirkusdirektören blev tvungen att gå fram och räcka Pippi hundralappen fast han såg ut som om han äldres skulle ha vilat äta upp henne. "Var så god min fräken sa han, var så god 100 kronor." "Den där sa Pippi föraktfullt. Vad ska jag med den där papperslappen till? Den kan du ta och steka sill i om du vill." Så gick hon tillbaka till sin plats. Det var en långvarig cirkus det här, sa hon till Tommy och Annika. En liten tupp lur kan aldrig skada, men väck mig om det är något mer jag behöver hjälpa till med. Och så la hon sig bakåt i stolen och somnade tvärt. Och där låg hon och snarkade, medan Pelle Jönsar och svärdslukar och ormmänniskor visade sina konster för Tommy och Annika och alla de andra människorna i cirkusen. Men jag tycker i alla fall att Pippi var bäst. Kära Tommy till Annika